Rugăciune pentru trăirea tainei timpului, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, te iubim, te sărbim și îți mulțumim, fiindcă nouă taina trăirii timpului, care rezultă din eon, adică din veac, și duce la eon, adică la etern, nedescoperit căci eonul sau veacul nu se poate înțelege fără eternitatea ta cea divină de aceea orice făptură creată are scrisă în sine durata vieții care este eonul din care și la care ajunge mișcarea temporală izvorâtă din taina rânduielii stabilită de bunul părinte al vieții Firea noastră este bună de la început, fiindcă Tatăl Ceresc toate concepțiunile le-a făcut. Pentru ca să viesuim după firea care ni s-a dat, să răsfrângem lumina Ta, cuvântul întrupat, iar timpul să ajungă veac prin faptele noastre izvărâte din Duhul Sfânt, căci să agonisim cele eterne, prin cele pieritoare ale lumii, acesteia ne-ai învățat. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, te iubim, te săvim și-ți mulțumim, fiindcă nouă taina timpului devenit veac, adică etern sau eon ne-ai dat, ca să o trăim când poruncile mântuirii sfințirii, în dumnezeirii le împlinim. Cu lumina ta ascunsă în ele, sufletele noastre le hrănim, le desăvârșim, le curățim, le sfințim. Pentru că atunci când ai luat făptura noastră umană, cu tot universul te-ai unit și ne-ai unit. Lumina ta cea dumnezeiască peste ea ai revărsat ca să treacă prin timp, odată cu noi, Toată lumea, toată firea, la schimbarea ta la față pe muntele taborului, ne-ai arătat. Veșmântul tău, adică toată creația, s-au făcut albe și s-au luminat pentru că, de păcat, toate le-ai curățat. Doamne Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce mai înainte de a fi lumea, din Tatăl Ceresc, Căptură dumnezeiască ai luat. Te iubim, te săvim și-ți mulțumim, fiindcă nouă taina timpului ce ni s-a dat, ca un dar minunat să o trăim neînvățat. Talanții poruncilor mântuirii, sfințirii, desăvârșirii și îndumnezeirii, să-i înmulțim, pe frații, părinții, fiii și fiicele noastre să-i învățăm, și pentru viața cea veșnică să-i pregătim, pe treptele cunoștinței spre tine, despre Tatăl Ceresc, despre Împăratul Ceresc, să pășim. De impietatea iscodirii să ne ferim, de toate ispitele trupului lumii și demonilor să ne despărțim, în toate pe tine să te vedem, să te slujim, să te cinstim, să te iubim, să te slăbim și pentru toate să-ți mulțumim.